Маланюк, Шевченко, не поет, бо це ж до болю мало, не трибун, бо це лише рупор мас. І вже менш за все Кобзар Тарас, він, ким зайнялось і запалало. Скорше бунт буйних майбутніх раз – Полум'я, на котрім тьма розтала, Вибух крові, що зарокотала Карою довгу ніч образ, Лютий зір прозрілого раба, Гонта, що синів свяченим ріже, У досвітніх загравах степа З дужим хрустом випростали крижі. І ось поруч усміх, ласка, мати І садок вишневий. Коло хати